Bajós jelek! A szép idő rövid ideig tartott. A nyugat-európában ezen a nyáron dúló szélviharok, zivatarok, kiegesők és özönvízként alázóduló záporok, amelyek már a tengeren elérték Klemencia hercegnőt, a márseiből való indulását követő napon újra kezdődtek.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 A nápoi lovagok dúsan himzett szétmálnak, mielőtt még elkápráztathatnák Franciaország népét. De alig helyezkedtek el a pápai városban, papság kíséretében már is megjelent az avinyoni püspök. Dűész bíboros, hogy köszöntse Magyarországi Klemencia úrnőt. Ez a látogatás politikai jellegű volt.